Пантелеймон Куліш Півпівника Була собі колись гарна курочка І добре їй жилось у дворі селянина Круг неї митушилась купка дітей чимала І між тими дітками Одно собі вдалося препогане і скалічене Отже цього найбільш мати кохала, бо в матінок так завсіди буває. Мізерне те курча вивелось із малесенького яєчка. Пів курчати тільки вивелось, мов оттяг хто половинку. З одним тільки оком, одним крилом і однією ногою. Хочо ж, дарма, що каліка, А така ж була пиха в того курчати, Як і в його батька, старого півня. А батько його був найпишніший, Поважний і огрядний півень. Хоч сто верстов і сходи кругом, Такого другого не побачиш. Дурний курча підрішив, Забрало собі в голову, Що воно диво між курми. Як почнуть було кур його на сміх підіймати, То воно собі думає, Це із заздрості. Як же курчата до його прикладки прикладуть, То воно говорить, Це з досади, Що я на них і дивитись не хочу. От раз, — каже те півпівника своїй матері. — Слухай лиш, мамо, обридло вже мені жити в селі. Надумався я до царя доступитись. Хочу я подивитись на царя і на царицю. Бідна мати, аж за кутку дахтала зляку, таке почувши. — Дитину моя, — каже. — Хто це тобі таку дурницю в голову вкинув? Твій батько ніколи з свого села не виходив, Дарма, що кращого півня на всім світі немає. Чого тобі бажати, як наш двір? У царя тобі краще не буде. Глянь, яке гно ще гарне, Яке зерно нам смачне посипають, Яке затишне сідало в нас. І сім'я, слава Богу, немаленька, І всі тебе кохають. Байдуже мені!» Одрізало навісне півпівника. «Брати мої і сестри, Дурна сільська темнота!» «Моє голуб'ятко, каже йому мати, Хіба ж ти в воду на себе не дивилась, Хіба ж не бачиш, Що в тебе одного ока і однієї ноги й дасть біг. «Коли ти зачепила мене з цього боку, мамо, — відповідає півпівника, — так я тобі скажу, що сором тобі самій, що я такий уродився. Ти, мамо, сама тому винна. І з якого яєчка я вилупився? Мабуть, така курка знесла, що й насідало не скочить. «Ні, моя дитино каже йому мати. «З таких яєць лупляться тільки ящерки, а ти вилипилась із останнього яєчка, що я сама знесла. Затим таке і мизерненьке, що ти поскрібочок. Яка ж тут моя вина, сертенько?» А півпівника, задираючи червоний гребінець, каже. «Може, я такого лікаря знайду?» що мені все те поприставляє, чого в мене нема. Та нічого більше й балакати. Піду. Бачить бідолашна мати, що воно за уперяка? та й каже Хоч же послухай моєї доброї ради, моя дитино. Як підеш у мандрівку, то не проходь близько такої церкви, на котрій святий Петро намальований. Не любить він півнів здорово. А ще більш їх кукурікання. Ще ж оберегайся на світі тих людей, Що кухарями звуться, Та й куховаркам на очі не навертайся, Бо все то лихі наші вороги, І не писнеш, як вони тобі шийку перечекають. Тепер же, синочку, Нехай береже тебе Господь і Святий Микола, Добрий помічник у дорозі. — Іди собі, коли не хочеш з нами жити. Тільки попроси тата, нехай благословить на дорогу. Півпівника стікнуло до поважного півня, клонилось йому низенько і почелувало в піготі. Шановний батько поблагословив його не так то жалібно, а більше згорда, бо за спасиву вдачу не любив він свого синка. Мати ж так та за слізьми світу божого не бачила, І з найсухим листочком очі втирала. Рушило півпівника в дорогу, Стребинуло крильцин і тричі заспівало на знак свого відходу. Прийшло воно до рівчака, А діялось це серед літа. Так рівчак мало не зовсім пересох, і дітвора його гребелькою присипала. Побачив рівчак подорожнього, Та й каже, і дзюрчить такі слова. «Ти бачиш, братику, як я заслав, На силу врушусь. Немає в мене сили І дитячу гребельку прорвати, Щоб вона мене не зупиняла. А звернути в бік Про це вже хоч і не кажи. Визволь мене з цієї біди, Розгреби своїми кігтями пісок на греблі. За це ти питимеш мою воду, коли схочеш і скільки схочеш. А підійдуть дощі та прибавлять мені води, то я, може, тобі у великій пригоді стану. А півпівника йому одказує Не хочу розгрібати. Що я тобі за робітник? Хіба бувають такі робітники, Такого мізерного та каламутного рівчака? — Ну, дамся ж я тобі взнати тоді, Як ти не думатимеш, — Замимрив рівчачок тихим голосом. — Дожди перше дощу! — Одрізало йому півпівника. — Куди який страшний ти на словах? А завтра, може, горобці подопіскакатимуть. Далі стріло воно на дорозі вітра. Лежить бідака вітер ледве дише. Любе моє півпівника, каже він подорожньому, на віку, як на довгій ниві, всього трапиться. Треба нам помагати один одному. Підійди, близенько, та придивись до мене. Бачиш, як мене спека полуденна одоліла. А я було і лисила маю, і жита толочу, і стріхи зриваю. Ніхто проти мене не встоїть. Не лежав би я й тепер на дорозі, та лихо мені надало, підтупавши на силах, коло квіток гуляти. Пився я од їх духу солодкого. А жаркий день і вклав мене серед дороги. Коли ти мене тільки трошечки От землі своїми кігтями підкинуло, та ще крилом піддало, то я й піднявся би вгору і полетів у свою сторону. Там моя мати, хуртовина з сестрами хижими працюють тепер, направляючи золоті хмари. Що я порозривав козакуючий. Як тільки дадуть мені попоїсти, Так я знов увійду в силу. Добродію, Одвітувало півпівника, А забув, як ти було мною гордуєш, Та хвіст мені куйовдиш, Та розтопирюєш, Мов тому індикові, Людям на сміх, А мені на велику досаду. Отож знай, щоб всякому своя пора. Бувай здоров, мій пане!» Сказавши це, закукурікало голосно півпівника І гордим поступом пошкандибало далі. На ускрай ниви на стеремі Хорив димок маленький. Півпівника підійшло до його І побачило іскорку в попелі. Ледве-ледве жевріє ісфорка. — Кохане півпівника, — каже вона йому, — у добру годиноньку ти надійшло до мене. Ти мене від смерті оборониш, от-от мушу згаснути. Чи нічим мені живитися? Не знаю, де мій приятель вітер застряв, а то б він мені зараз допоміг. — Будь ласка, пригорни до мене трошки сухого листячка або соломки. Я зараз оживу і звеселюся. — А що мені по тому? — отказала йому півпівника. — Гасни собі, коли тобі хочеться. Ти мені ні навіщо не потрібна. — Ой, гляди лиш, — каже Іскорка. — Може, я коли-небудь стану тобі в пригоді. — Не плюй, кажуть, у воду, може згодиться напиття. — Дивись, — вукнуло на неї півпівника, — Щось й страшить. — Отже, тобі за це. Та й засипало іскорку попелом. А потім почало своїм звичаєм кукурікати, мов яке велике діло зробило. Прийшло півпівника в столицю і йде мимо церкви, а на церкві святий Петро намальований. Тут би йому мерщі утікати, так що ж, коли ледача вдача така? Стало якраз проти дверей, та й кукурікнуло з усієї сили, аби матері не послухати. Відходить воно до царського будинку, щоб подивитись на царя і царицю. Москаль, стоячи коло будинку з ворожиною, зараз гукне. Куди? Назад! Воно так і злякалося, та під ворота. Гляне аж чоловік якийсь в білій шапці. Воно й питається горобця. Що це за чоловік? Це каже... — Кухар царський. — Ну, що б же утікати, хоч від тіля, як мати навчала? — Куди? Воно й гребінець свій червоний, і хвіст закручений на стовборчило, наче шестутні. Та й просто чим до кухаря, боком на його позираючи. А кухар хап його закрило, та зараз чекає. Тут воно і ніжкою задригало. Гей, гукне тоді кухар на свої хлоп'ята, А дати сюди кип'ятку, ось я його обпатрошу. Водице, моя сестрице, каже тоді півпівника, Будь ласка, не печи мене, змилосердись надо мною. А ти тоді наді мною змилувалося? як я тебе прохала тисячі річаком, — одрізала вода. Та аж кипит із серця і опарила його дощенту. А тут хлопці кухарчата кинулись і ні одного пірця на йому не заставили. Потім узяв кухар миску, положив туди півпівника та й поставив проти жару. — Ой, вогнику, мій братику, — пишіть півпівника, — не печиш мене, не жар мене. — Ось постій жилиш, — затріщав вогонь, пізнавши його і безпір'я. — Я тебе навчу, як мене попелом закидати. — Та як пришкварив, а кухар одлучив на хвилинку до шинку. То воно й почорніло, як головешка. Вернувся кухар із шинку, Бачить, що вогонь знівечив півпівника, Та й викинув його на смітник. «Ой, вітре, вітроньку!» Квилить тоді вже півпівника. «Не займай же хоч ти мене! Ламай лучше дерево, Толочь лучше жита, І зривай стріхи!» А я вже тут лежатиму Та на свою долю плакатимусь. — Ні, так от мене не викрутишся, — Реве йому водвід вітер, Та аж вище крутячись. Далі підхопив його, Підняв вище царського будинку, Та й кинув. Летить воно униз, А на будинку гострий шпиль зарізний, Воно на той шпиль і наструмилось. А вітер і почав його зривати, щоб ще поглумитися, а воно на шпилю й крутиться. І так немає йому спокою ні вдень, ні вночі. Спочине трохи вітер, і воно спочине. А скоро прокинусь Зараз і почав вертіти то туди, то сюди півпівника. півника. Отож йому за те, що було неслухняне, що високо неслося і всім тільки пакість робило.